Офіцери з'явилися негайно. І Декюсі сам виклав їм свою пропозицію. Хакторп відразу ж заявив, що пропозицію можна прийняти, що люди невдоволені, надто довгою бездіяльністю і безсумнівно погодяться піти на службу, яку пропонує Декюсі від імені короля Франції. Висловлюючи свої міркування, Хакторп кинув погляд на похмурого блада. На знак згоди з ним... Блад без особливого ентузіазму кивнув головою. Підбадьорені цією хоч і скупою згодою, офіцери приступили до обговорення умов. Ібервіль, молодий французький пірат, зауважив Декюсі, що частка трофеїв, яку той пропонує піратам, надто мала. Тільки за п'яту частку здобичі офіцери могли б дати згоду від імені своїх людей. Декюсі був прикро вражений. Він мав точні інструкції і не наважувався перевищити свої повноваження, боячись накликати на себе немилість барона. Про п'яту частку не могло бути й мови. Однак і пірати не поступалися. І Декюсі нарешті наважився погодитися на одну п'яту. Того ж дня було складено і підписано угоду. Пірати зобов'язувались до кінця січня бути в Пцігоав, куди на той час мала прибути ескадра Деріва Роля. Одразу ж на тортузі настали дні бурхливої діяльності. Кораблі переоснащувались для далекого походу, заготовлялося м'ясо і інші продукти. Тільки капітан Блад не брав ніякої участі у готуваннях, хоч колись, бувало, він увесь віддавався такій роботі. Цього разу він тримався осторонь, байдужий до всього. Якщо він і дав згоду взяти участь в операції під французьким прапором, або, вірніше, поступився бажанням своїх офіцерів, то тільки тому, що запропонована служба не мала нічого спільного з піратством, з яким як Блад поклявся в душі, було покінчено назавжди. Але служба, хоч він на неї і дав згоду, не викликала в нього ніякого ентузіазму. І Блад залишався бездіяльним і байдужим. Він навіть заявив Хакторпу, коли той висловив свій протест проти такого ставлення до справи, що йому однаково куди піти – чи у Птігоав, чи в Пекло, байдуже кому служити – чи королю Людовіку, чи самому Сатані.